Сліпучим потоком л'ється в його вікно І пошкандибав до мамоної спальні Тепер його опусіли тривожні думки А що як він дермав тік злобриджа Наче останній дурень І мама його сваритиме Проте мама лише обійняла його І лагідно пригорнула Вона вже чула всю історію від Сьюзен І встигла обміркувати Що принагідно почує від неї Джен Паркер «Мамо, ви не помрете?» І ви так само любите мене, правда? Синко, я і не збиралася помирати. І я так люблю тебе, аж до болю. Подумати лише, сам пройшов уночі весь шлях і злобрячий додому. І на голодний шлунок, зригнулася Сьюзен. Диво, що він досі живий. Не минули ще дні чудес, можете бути певні. Мужній хлопчина, усміхнувся тато, який саме в цю мить зайшов до кімнати із Ширлі на плечі і погладив Волтера по голові. Волтер упіймав його руку і міцно стис. Ні в кого в усьому світі немає такого тата. Але ніхто не повинен знати, як страшно було йому вночі. «І я більше не можу їхати з дому, так, мамо?» «Ні, доки ти сам не захочеш». «Я ніколи», – почав був Волтер, але замовк. «Хай там що, а він був би не проти ще раз побачити Еліс». «Подивись на ягняточку», – мовила Сьюзен, водячи в кімнату рум'янну молоду жінку в білям фартуху та щепці із кошечком у руках. Волтер поглянув. «Дитятко! Пухкеньке, кругленьке дитятко, шовковистими, ледь вологими кучериками і крихітними, витонченими рученятами. Хіба не красуня?» – з гордістю мовила Сьюзен. «Погляньте, які війки!» Ніколи не бачила таких довгих унемовляти, а її вушка. Я завжди найперше дивлюся, які в кого вуха. Волкр завагався. Вона дуже гарна, Сюзен. Погляньте, які в неї круглі пальчики на ногах, та чи не надто вона маленька. Вісім фунтів це не маленька ягняточко, засміялася Сюзен, і вона така тямуща, за ледве годину прожила на світі, а вже підняла голівку. І подивилася на пана лікаря. Скільки живу, ще такого не бачила. У неї будуть руді коси, вдоволена мов лікар Блайт. Гарні, золотаво руді коси, як у мами. І Карі очі, як у тата, сказала, усміхаючись пані Блайт. «Чого б комусь із нас не бути білявим?» замрієно відповів Волтер, думаючи про Еліс. «Білявим, як Дрю», мовила Сьюзен із найглибшим презирством у голосі. «Вона така гарненька, коли спить», – туркутіла нянька. «Я ще ніколи не бачила, щоб дитятко так мружилося, коли засинає». «Вона диво, Гілберте. Усі наші малята були милі, але вона наймиліша з усіх». «Боже, правий!» – порхнула тітонька Марі Марії. «Скільки тих дітей уже було на світі, Ені?» «Нашої дівчинки ніколи ще не було на світі», – з гордістю відказав Волтер. «Сюзен, можна мені поцілувати її? Лише один раз?» «Будь ласка». «Можна», – кивнула Сюзан, люто дивлячись у слід тітунці Мері Марії. «А я спечу до обіду вишневий пиріг. Мері Марія Блайт тут учора спекла один. Бачили б ви його, пані Блайт-орогенька? Курям насміх. Я спробую з'їсти його сама, бо жаль викидати. Але такого порога я не подам панові лікарю. Доки маю сили і здоров'я, можете бути певні. Але ж ви знаєте, Сюзан, не всі мають пекти так, як ви, мовила Енн». «Мамо», – сказав Волтер, коли задоволена Сьюзен пішла, – «я думаю, що ми чудова сім'я. А ви згодні?» «Чудова сім'я», – думала щаслива Енн, лежачи в ліжку і уклавши поряд малесеньку донечку. «Скоро вона знов буде з ними, легконога, як колись. Любитиме їх, навчатиме і утішатиме. Вони приходитимуть до неї з їхніми маленькими радощами і печалями» щойно розквітлими надіями і досі незнаними страхами, з маленькими нездоланими труднощами і розчаруваннями, що здаються такими гіркими. Вона візьме в руки всі нитки інглесайського побуту і ткатиме з них гобелен живої краси. І тітонька Мері Марія не матиме приводу заявити, як вона це зробила днями, ти страхітливо змернів Гілберте, Невже ніхто в цій сім'ї не дбає про тебе? А тим часом унизу та ж таки тітонька марія Марія журливо, похитуючи головою, казала «Усі новонароджені кривоноги, але Сьюзен – ця дитина кривонога аж надміру. Ну, та не можна казати цього бідолашній Енні. Глядіть, не прохопіться їй Сьюзен». Цього разу навіть Сьюзен заціпала. Наприкінці серпня Енн знову була на ногах, щасливо чекаючи на золотої осені. Маленька Берта Маріла щодня квітнула, оточена любов'ю своїх братів та сестер. «Я думав, що дитина буде весь час плакати», – мов Джем, захоплено дивлячись, як крихітні рученята хапають його за палець. Бертій Шекспір мені казав, що немовляти тільки та й роблять, що верещать. «Я не маю сумніву, що всі немовлята, Дрю, постійно плачуть, Джеми, дорогенький», – мовила Сьюзен. Плачуть, певне, на саму думку, що їм доводиться бути дрю. Але Берта Маріла інгласайське дитя Джеме дорогенький. Шкода, що я не народився в інгласайті, Сьюзен, відповів Джем, який завжди мав жаль, що народився не тут. Дід повсякчас йому про це нагадувала мабуть, тутешнє життя здається тобі нудним, Ен. дещо зверхню верхньою зауважила була в розмові однокашниця з учительської семінарії. Нудним. Енн ледь не розсміялася в обличчя гості. Це в Інглсайті життя нутне? Коли гарненьке малятко щодня дивує новим досягненням? Коли невдовзі в гості приїдуть Діана, маленька Елізабет і Ребека Дью? Коли в однієї з гілбертових пацієнток, пані Елісон з Верхнього Глена, хвороба, котра, якщо вірити літературі, траплялася досі в трьох людей у цілім світі? Коли Волтер пішов до школи? Коли Нен випала цілий флакончик парфумів з маминого талатного столика. Усі злякалися, що вона умре, та їй навіть не трохи не погіршило. Коли чорна кицька зайда привела десятьох кошенят на кухонному ганку. Нечувана кількість. Коли Шерлі замкнувся у ваній кімнаті і забув, як відчинити двері. Коли Миршавко весь обмотався липкою стрічкою від мух коли тітонька Мері Марія підпалила фіранки у своїй кімнаті, глупої ночі теняючись кімнатами зі свічкою, і розбудила всіх страхітливими криками. «Життя нутне?» Тітонька Мері Марія досі жила в Інглсайді. Часом вона жалісливо озивалася. «Коли я вам набридну, ви тільки скажіть. Я сама дам собі раду, як звикли». А вже ж, відповідь на те могла бути лише одна – і вона незмінно лунала з вуст Гілберта, хоч і промовлена вже не таким сердечним тоном, як раніше. Навіть Гілбертова відданість сім'ї почала блякнути. Він доволі безпорадно, геть по-чоловічому, як гнівно пирхнула би пана Корнелія, розумів, що тітонька Мері Марія стала свого роду тягарем у домі. Якось він наважився тактовно натякнути їй на це обмовившись за столом про те, як занепадають будинки, що в них надто довго ніхто не живе. Дітонька мері Марія кивнула, спокійно зазначивши, будь міркуючи, не продати їй свій будинок у Шарлотауні. «Чудова думка», – підхопив Гілберт. «Там нині продається маленький гарний котедж. Один мій знайомий переїздить до Каліфорнії. Його будинок дуже нагадує той, яким ви завжди захоплювалися – дім пані Сари Ньюман». «Але пані Нюман живе там сама», – зітхнула тітонька Марі Марія. «Вона і хоче жити сама», – з надією мовила Ен. «Якщо хтось хоче жити сам, і з ним, певне, щось не гаразд», – утяла тітонька Марі Марія. Сюзан Лейц промоглася притлумити стогін. У вересні на тиждень приїхала Діана, а потім маленька Елізабет. Уже не маленька, але висока, струнка і вродлива Елізабет хоч із незмінним уреолом золотих кіз та мрійливою сумовитою усмішкою. Її батько невдовзі мав повертатися до Парижа, і Елізабет їхала з ним, щоб вести господарство в домі. У двох із Ен вони гуляли у Старої Гавані, вертаючись під мовчазними, пильними, ясно-осінніми зорями, пригадуючи колишнє життя в шелестких тополях. І знову блокали мапою чарівного краю, яку Елізабет понині зберігала і мала намір зберігати завжди. «Де б я не жила, вона повсюди висить у моїй кімнаті», – мовила дівчина. А тоді в інглесецькому саду майнув вітер, перший осінній вітер. Рожеві призахідні хмари стали гострі і сліпучо-прозорі. Літо зненецько постаріло, надійшла нова пора року. «Яка рана осінь», – мовила тітонька Марі Марія, тоном, котрий свічив, що осінь завдала їй особистої образи. Проте і осінь була дивовожна. Із над темно синьої затоки віяли стрімкі вітри, і сяяв пишний золотий місяць. У долині квітнули поетичні айстри, і з яблуневого саду линув дитячий сміх. Тихі ясні вечори спускалися на Гленські пагорби. А на тлі тонких сріблястих хмар було видно темні солоети птахів. Дні вкорочувалися, і у гавань, дедалі частіше, скрадалися сірі І Із початком подолисту в Інглсайт по кількох роках обіцянок завітала Ребекка Д'ю. Вона приїхала на тиждень, та вдалося вмовити її лишитися на два – Найпалкіше цього прагнула Сьюзен. Вони з Ревекою Д'ю, очевидно, в раз відшукали одна в одній рідні душі, тому що обидві любили Ен, а чи тому, що обидві не зносили тітоньки Мері Марії. Якось надвечір, коли дощ стокутів по опалому листю, а вітер плакав попід інглесецькими дахами, Сьюзен у кухні виливала своє горе співчутливій ребець Д'ю. Лікар Блайт і його дружина поїхали в гості. Дітлахи затишно спали у своїх ліжках. А тітонька Мері Марія, на щастя, пішла до себе з мігреня. «Наче залізним обручем голову тисне», – простогнала вона. «Кожен», – заважила Ребека Дью, «вичиняючи заслонку печі і зручно розташовуючи на ній власні ноги. «Кожен, хто їсть за вечерю стільки смаженої скумбрії, скільки з'їла нині ця жінка», Заслуговує на мігрень. Я, звісно, сама з'їла власну порцію, бо, мушу визнати пану Бейкер, не знаю нікого, хто міг би засмажити скумбрію так, як ви. Але я не з'їла чотири кусні. Пані Д'ю, дорогенька, серйозно мовила Сюзен, відкладаючи в'язання і благально дивлячись у чорні очиці Ребеки. Ви вже, звісно, побачили і зрозуміли, що за людина мерія Марія Блайт. Але ви не знаєте і половини. Ні. Навіть чверті всього. Пану Дю, дорогенька, я відчуваю, що вам можна вірити. Чи можу я суто конфіденційно відкрити вам свою душу? Можете, пане Бейкер. Ця жінка приїхала сюди в червні і, як мені здається, має намір лишитися тут до кінця своїх днів. Усі в домі ненавидять її. Навіть пан лікар, хай як намагається це приховати. Але він відданий своїй родині, і стверджує, що батькова кузина не повинна почуватися небажаною гостею в Інгласаєті. Я благала, мовила Сьюзен тоном, що змушував пропустити, буцім вона робила це, стоячи на колінах. Я благала пані Блайт, рішуче заявити, що мері Марія Блайт мусить поїхати. Але пані Блайт занадто м'якосердна, і ми беззахисні панно Дю, цілковито беззахисні. «Якби ж я могла дати їй раду», – сказала Ребека Д'ю, уже і сама неодноразово ображена висловлюваннями панни Блайт. «Я добре знаю, пану Бейкар, що ми не повинні порушувати священні закони гостинності, та запевняю вас, пану Бейкар, я поговорила б із нею відверто». «Я і сама могла б дати їй раду, та я знаю своє місце, пану Д'ю. Я ніколи не забуваю, що я тут не господиня». Деколи, пано дю, я врочисто питаю себе Сюзен Бейкер, ви ганчірка чи не ганчірка? Та ви ж бачите, що руки в мене зв'язані. Я не можу покинути пані Блайт, і я не повинна множити її гризоти з фарками, з мері Марією Блайт, і я завжди триматимуся свого обов'язку. «Позаяк, пано дю, дорогенька, пишно вела далі Сьюзен. Я радо помру і за пана лікаря, і за його дружину. Ми всі так щасливо жили тут до її приїзду, панодю, а вона троїть наше життя. І до чого це призведе, я, не будучи віщункою, не знаю. Чи то пак я добре знаю, панодю, ми всі згинемо в божевільні. Це не єдина перекрізь, панодью. Це десятка їх, панодю, це сотні їх, панодью. Ви можете знести одного комара, панодю, та уявіть собі мільйони комарів. Ребекка Д'ю уявила і тожливо похитала головою. Вона завжди вказує пані Блайт, як їй вести господарство і що вбрати. Вона стежить за мною і каже, що ніколи не зустрічала таких задорокуватих дітей. Ви самі бачила, пану Д'ю, дорогенько, наші діти ніколи не сваляться. Майже ніколи. Вони належать до числа наймиліших дітей, яких я бачила в житті, пану Бейкер. Вона повсюди не і нюшить. Я це помітила, пана Бейкер. Вона постійно ображається за щось і дметься, проте ніколи не може образитися аж так, щоб поїхати геть. Вона лише сидить собі з виглядом такої самотньої і занедбаної істоти, доки сердечна пані Блайт зовсім розгубиться. Усе їй не так. Коли вікно відчинити, вона нарікає на протяги. Коли зачинити, борчить, що звідка хотіла б мати ковток свіжого повітря. Вона не терпить цибулі, навіть запаху її не зносить. Каже, що від цибулі їй зле, тож пані Блайт воліла нам зовсім її не вживати. Можливо, – пишно підсумувала Сьюзен, – цибуля, то вияв не вельми тонкого смаку, але ми в Інглсайді всі визнаємо себе винними в цьому. Я сама дуже люблю цибулю, – кивнула Ребека Дью. Вона не зносить котів, каже, що від них її дрожаки беруть. І навіть байдуже, чи їх видно. Просто знати, що домі є кіт, для неї того вже стане. Тож сердешний миршавку не сміє і носа на поріг поткнути. Я сама не надто люблю котів, панодю, але стою на тим, що вони мають право вимахувати власними хвостами. А це її вічне Сюзен, прошу вас не забувати, що я не їм яєць. Чи. Сюзен, скільки разів вам повторити, що я не можу їсти про грінки? А чи. «Сюзен, хтось, можливо, здатен пити ваш перестоєний чай? Та я не належу до цих щасливців». «Перестоєний чай, пану Д'ю, наче я колись подавала на стіл перестоєний чай». «Ніхто не міг би вам цього закинути, пана Бейкер». Коли про щось запитувати не варто, вона неодмінно про це запитає. Вона застрить, бо пан лікар переказує новини пані Блайт раніше, ніж їй, і вона повсякчас намагається вивідати в нього щось про його пацієнтів». Ніщо не сердить його так, як це, пану Адже відомо, що лікарі повинні вміти тримати язик на припоні. А це і є вічна боязнь пожежі. «Сюзен Бейкер», – каже вона мені, – «надіється, ви не розпалюєте в печі гасом і не розкидайте повсюди ганчірок, вимучених у нім. Вони ж бо можуть самозайнятися впродовж якоїсь години. Ще ви відчули би, Сюзен, якби стояли і дивилися, як догоряє цей будинок?» і знали, що то сталося через вас. Але я, пану Дю, дорогенька, мала тієї ж ночі нагоди, як слід посміятися з неї. Вона тоді спалила свої фіранки, і, ох, ті її верески досі лунають у моїх вухах. І влаштувати таке, коли бідолашний пан лікар щойно заснув після двох безсонних ночей. Але найбільше, пану Дю, мене дратує те, що вона раз по раз ходить до мене в комору і перелічує яйця. «Я мушу прикликати все своє філософське ставлення до життя, щоб не запитати, чому би вам не перелічити ще і ложки?» Діти, звісно, теж її не зносять. Пані Блайт геть вимучилася, стежачи, щоб вони цього не показали. А вона, ця жінка, якось навіть відшмагала Нен, коли лікаря і пані Блайт не було вдома. Відшмагала тільки за те, що Нен назвала її пані Мафусайл. Та ж маленька лише почула це від того збитошника Кенефорда. «Я відшмагала б саму цю жінку», – люто озвалася Ребека Д'ю. «Я так і сказала, пану Д'ю, коли це, бодай, раз повториться, я відшмагаю її». «Часом ми в Інглесайді можемо дати дитині ляпенця", заявила я їй. «Але відшмагати ніколи. Закарбуйте це собі на носі». Вона цілий тиждень ходила ображена, та принаймні відтоді жодного з них і пальця не зачепила за те, як вона тішиться, коли їх карають батьки. «Якби я була твоєю матір'ю», – каже якось маленькому Джемові. «Але ви ніколи і нікому не будете матір'ю», – мовив сердечній хлопчина, доведений до цього, пану Д'ю. «Просто таки доведений до цього». Лікар Блайт відправив його спати без вечері. «Та як ви гадаєте, пану Д'ю, хто нищечком приніс йому в кімнату все найсмачніше?» І хто ж, сміхотливо мовила Ребека Д'ю, перейнявшись духом оповіді. Вам би серце стислося, пану Д'ю. Якби ви почули молитву, яку він проказав того вечора. Джем сам її склав. Бідолашне, ягнятко. Дорогий Боже, прости мені, що я нагробіяна в тітоньці Марі Марії. І, будь ласка, дорогий Боже, поможи мені бути чемним до тітоньки Мері Марії. Я ледь не заплакала, пано Д'ю. Я сама не схвалюю, коли діти нечемні зі старшими, панодю, проте мушу визнати, що коли Пертій Шекспір Дрю кинув у неї кулькою і жованого паперу, вона пролетіла за якийсь дюйм від її носа, панодю. Я перестріла його ввечері коло хвіртки і дала із собою цілий пакет пончиків, хоч, звісно, і не сказала за що. Він дуже тішився, панодю, бо ж пончики не ростуть на деревах, а пані збирене молоко ніколи їх не готує. «Нен і Ді?» «Я не могла б звірити цього нікому, крім вас, пану Лікар і пані Блайт гадки не мають, що таке діється в їхньому домі, бо вони вмить поклали в цьому край. Нен і Ді назвали свою стару порцелянову ляльку з розбитою головою Мері Марією. І коли вона їх насварить, ідуть і топлять її. Тобто ляльку у діжці з дощовою водою. Багато було в нас таких веселих утоплень, егеш. Та ви не повірите пано Д'ю, що ця жінка зробила одного разу. Щодо неї, я в усе повірю пано Бейкер. Вона знов образилася на щось і за вечерю відмовилася і ложку в руки взяти. Зате потім, перед сном, вона посунула просто в комору і з'їла обід, який я залишила сердечному панові лікарю. З'їла все до останньої крихти». Я не язичниця, пану Д'ю, дорогенька, але не збагну, як то доброму господові не набридають деякі люди. Ви лише не дозволяєте собі втратити ваше почуття гумору, пану Бейкер, рішуче застерегла Ребека Д'ю. О, я добре знаю, пану Д'ю, що коли жаба втрапить під колесо воза, у цьому є і комічний бік. Питання втім, чи бачить його жаба. Даруйте, що не докучала вам пано Д'ю, але тепер мені полегшало». Я не могла розповісти всього цього панові лікарі та пані Блайт, і відчувала, що як не звірюся комусь, то просто вибухну. Мені це так знайомо, пану Бейкер. А тепер, пано дю, дорогенька, мовила Сюзен, жваво підводячись, чи не випити нам чаю перед сном? І як щодо холодного, курячого стегенця, пано дю. Я ніколи не заперечувала, мовила ребека дю, виймаючи з печі свої добре прогріті ноги що доки ми не забуваємо про вищі цінності життя, смачна їжа в помірній кількості, то неабияка втіха. Гілберт провів два тижні в Новій Шотландії, полюючи бекасів. Навіть не спромоглася вмовити його на місячну відпустку. І в Інглсайді настав листопад. Вечорами на тлі темних пагорбів похмуро маячили темні сосни. Проте дім сяїв вогнями і веселощами, Хоча вітри, що летіли з Атлантики, співали тужливих пісень. «Чому вітер сумує, мамо?» – запитав одного разу Волтер. «Тому що він пригадує усі печалі світу від найдавніших часів», – мовила Ен. «Він просто годе, бо повітря страшенно вогке, перхнула тітонька Марія Марія. «А моя спина мене вбиває». Та часом бували дні, коли вітер весело шугав у сріблясто-сірім клоновим гаю. І дні... Коли він ущухав, принишли, а у світі панували ніжні промені пізньосіннього сонця, мовчазні тіні голих дерев, що лягали вздовж і впоперек долини, і морозно соворі надвечір'я. Погляньте на ту білу вечірню зорю понад осокором, проказала якось Ен. Коли я бачу таку красу, я вдячна за те, що просто живу на світі. Ти таке дивне кажеш, Енні. Зорі – звичайнісінька річ на острові принца Едварда, мовила тітонька Марі Марія, думаючи про себе. Зорі, наче ніхто ніколи не бачив зірок. А хіба Енні не знає, яке страшне марнотратство коїться в неї під носом на кухні? Як нерозважливо Сьюзен Бейкер тренькає яйця. І додає смалець туди, де цілком стало б і жиру злитого після смаження. Чи їй то геть байдуже? Ох, бідолашний Гілберт. Не дивно, що він мусить так багато працювати. Листопад відійшов у коричнево-сірих тонах. Проте зранку сніг витворив своє одвічне біле диво. І Джем, поспішаючи вниз на сніданок, отішено закричав. «О, мамо, тепер уже скоро різдво, і до нас прийде Санта-Клаус!» «Невже ти досі віриш у Санта-Клауса?» – запитала тітонька Мері Марія Марія. Енн насторожно перезернулася з Гілбертом, який серйозно відказав. «Тітонько, ми хочемо, щоб наші діти якнайдовше володіли спадком казкового краю». На щастя, Джем не звернув уваги на тітоньку Марію Марію. Їм із Волтером так кортіло негайно вибігти в новий звабливий світ, який зима огорнула власною чарівною пушнотою. Ен завжди журилася, що світлий чар неторканого снігу швидко нищить людські сліди. Та це було неминуче, і зрештою їй залишалася щедра краса надвечірні годин, коли небо на заході багряніло над посивілими долинами і темно бусковими хмарами, а сама Ен сиділа у вітальні перед каміном, у яким весело палахкотіли кланові дрова. Вона думала про те, яке затишне і гарне сяйво камінного полум'я. Часом воно постутливо осявало якийсь закуток кімнати, а тоді знову тікало геть. Дивовижні картини з'являлися і зникали тут і там. Скрадливі тіні наближалися і відстрибували. Зовні, за великим незаштореним вікном, уся кімната відзеркалювалася неначе у Маріві і тітонка Мері Марія немовби сиділа вистрончившись. Вона ніколи не дозволяла собі розвалюватися на стільці, на дворі попід сосною. Гілперт сидів, розвалившись на канапі, намагаючись не думати про те, що один із його пацієнтів помер того дня від запалення легень. Маленька Ріла гризла власні кулички у своєму кошечку – і навіть Миршевко, підгорнувши під себе лапи, зважився заморкотіти на килимку побіля каміна на превелике обурення тітоньки Марії Марії. До речі, про котів озвалася вона жалібним тоном, хоча ніхто і не казав про них. Невже сюди щоночі сходяться всі кути з цілого глена? Не збагну, як бодай хтось міг спати під очорашні котячі завивання. Ну теж це ж моя спальня виходить вікнами на задній двір. «Тож, мабуть, я єдина, хто до ранку безкоштовно тішився концертом». Тепер, ніж хтось устиг відповісти, до кімнати зайшла С'юзен, повідомляючи, що в крамниці Картера Флега зустріла пані Еліот, яка обіцяла дорогою додому навідатися в Інглесайт. Одначе С'юзен не сказала, що пані Еліот стривожно додала. «С'юзен, що це сталося з пані Блайт? У неділю в церкві вона була геть виснажена». І, мов сама не своя. Я досі ще не бачила її такою. «Я скажу вам, що сталося з пані Блайт», – невдоволено буркнула Сьюзен. У неї серйозний напад тітеньки Мері Марії. А пан лікар ніби і зовсім не помічає цього, хоч і обожнює саму землю в неї попід ногами. «Хіба не типовий чоловік?» – зітхнула пані Еліот. «Як добре», – сказала Енн, підхоплюючись, щоб запалити лампу. «Ми ж давно не бачили, пане Корнелії». Тепер нарешті почуємо всі найсвіжіші новини. «Безсумнівно», – сухо відповів Гілберт. «Ця жінка – злостива плетуха», – суворо докинула тітонька Мері Марія. Але тут, очевидно, уперше в житті на захист пане Корнелії виступила сама Сьюзен. «Неправда, пан Облайт!» «І Сьюзен Бейкер ніколи не буде спокійно стояти і слухати, як пані Елліот обріхують і ганять!» «Злостива! Треба ж таке!» «Чи я б казала, пану Блайт? А чи я б...» «Сьюзен! Сьюзен!» – благально скрикнула Енн. «Так, пані Блайд, дорогенька, пробачте. Я знаю, що забула своє місце, але деяких речей терпіти не годиться». І двері за спиною Сьюзен хряснули так, як то рідко траплялося в Інглсайді. «Бачиш, Енні?» – значу, що сказала тітонька Мері Марія. «Утім, якщо ти і далі потуратимеш на своєї служниці, тут ніхто нічого не вдіє». Гілперт підвівся і рушив до бібліотеки, де знесилений чоловік міг знайти хоч якийсь відпочинок. Тітенька Мері Марія, що не любила пани Корнелії, подалася нагору. Отак і вийшло, що пана Корнелія застала Ен у вітальні саму, втомлено, схилену над колискою ріли. Пана Корнелія не стала, як зазвичай, переказувати гленські плітки. Натомість вона відклала шаль, сіла побіля Ен і взяла її за руку. Ен, рибоньку, що з вами? Я ж бачу, коїться щось недобре. Вас мучить ця смертельно мила стара душа, Мері Марія Блайт?» Ен кволо всміхнулася. «Ох, пане Корнеліє, я знаю, як нерозумно зважати на це. Але нині один із тих днів, коли я просто не можу зносити її в домі. Вона... вона троїть наше життя. То чому би вам не попросити її поїхати?» Ми не можемо, пана Корнелія Я не можу А Гілберт ні за що цього не зробить Він каже, що більше не поважатиме сам себе Якщо вижене з дому родичку Дурниці, рішучо втяла пана Корнелія У неї купа грошей І власний чудовий будинок Просто сказати, що їй слід поїхати І мешкати там Хіба це означає вигнати з дому? Ні Але Гілберт Бачите, він навряд чи усвідомлює він так багато працює, і бігме це такі дрібниці, мені навіть соромно. Я знаю, рибунько, та деколи ці дрібниці стають такі нездоланно великі. Чоловік не зрозуміє цього, звісно. Одна моя приятелька із Шарлотауна добре знає Мері Марію Блайт. Вона і каже, що тітонька Мері Марія ніколи не мала жодного друга. Хтось навіть дав був їй прізвисько «Кислий Оцид». «Вам слід, Рибонько, таки наважитися і заявити, що більше ви не будете миритися з її присутністю!» «Я почуваюся, мов би, в одному з тих снів, коли намагаєшся бігти, а можеш лише з пересувати ноги», – зітхнула Ен. «Якби то було час від часу, але щодня?» «Сніданки, обіди і вечері стали для нас жахіттям. Гілберт каже, що більше не здатен спокійно розрізати птицю. «Це він помітив», – пирхнула пана Корнелія. «Ми тепер не можемо поговорити за обідом. Щойно хтось промовить, будь слово, вона неодмінно осудить його. Вона постійно сварить дітей і наголошує на їхніх вадах щоразу, коли в нас гості. Колись нам було так приємно сісти всім разом за стіл, а тепер її тратує сміх, а ви знаєте, як ми всі любимо посміятися, розповісти кометну історію» чи то радше любили колись. Вона завжди помічає все найнеприємніше. Сьогодні вона сказала, «Не дмися, Гілберте!» «Ти типу, посварився з Енні?» А це тому, що ми сиділи мовчки. Ви знаєте, Гілберт гнітеться, коли не може врятувати пацієнта, який, на його думку, мусив вижити. А тоді вона прочитала нам нотацію і застерегла, щоб сонце не заходило над нашим гнівом. Звісно, ми посміялися з цього потім, але в ту мить вона та Сюзен не ладнають між собою, і ми не можемо заборонити Сюзен бурмотіти собі під носа нітрохи нечемні ні вислови. І то було вже геть бурмотіння, коли тітонька Мері Марія сказала, що в житті не бачила такого брехуна, як Волтер. Бачите, вона почула, як він розповідав Ді казку про свою зустріч із місячним чоловіком, і надумала промити йому рот водою з милом. Того дня Сьюзен розгромила її на всіх фронтах. І вона забиває дітям голови щонайбридкішими уявленнями. Так вона сказала Нен, що одна дівчинка померла у через те, що була нечемна. І Нен тепер боїться лягати спати. А ДІ вона заявила, що коли та завжди буде хороша і добра, батьки полюблять її так само, як люблять Нен, попри її роді коси. Їлберт страшенно розгнівався і поговорив із нею дуже різко. Я сподівалася, що вона врешті-решт образиться і поїде. Хоч мені і було б неприємно знати, що хтось покинув мій дім ображений. Проте вона лише сказала, що не хотіла нікого скривдити, і її великі сині очі налилися слізьми. Вона, мовляв, чула, що жодні батьки ніколи не люблять двійнят однаково. Їй здалося, що ми більше любимо нен, і що сердечна ді це відчуває. Вона проплакала цілу ніч. І Гілберт вирішив, що був із неї надто грубий. І перепросив її. «Хіба не типовий чоловік?» – мовила пана Корнелія. «Ох, пана Корнелія, звісно, я не повинна такого казати. Коли я згадую про всі милості, даровані мені Господом, то відчуваю, як це ницьо з мого боку зважати на такі дрібні кривди. Хай навіть вони затьмарюють радість життя. Та і тітонька Марі Марія не завжди така нестерпна». Часом навіть доволі мила. «Невже?» – саркастично озвалася пана Корнелія. «Так, і добре. Одного разу почула, що я хочу новий чайний сервіс, і замовила мені його в Торонто. Поштою». «Ох, пана Корнелія, який він незогарний!» Ентс силовано засміялася і схлипнула. Потім вона засміялася знову. «Не говоримо про неї більше». «Мені вже не так тяжко, тепер, коли я пожалілася вам», – мов дитина. «Погляньте на маленьку Рілу, пану Корнеліє, які гарні в неї віки, коли вона спить, а ми з вами потеревеємо на славу». За час розмови з паною Корнелією, Ен повеселішала. Проте, коли гостя пішла, вона ще сиділа замислена перед каміном. Вона не все розповіла пані Корнелії. Вона нічого не розповідала Гілберту». Їх було так багато, цих незначущих дрібниць. Таких незначущих, що не годиться і казати, думала Ен. А проте, це ті самі дрібниці, що прогризають діри в тканині життя. Наче міль. Істочують її безслідно. Тітонька Мері Марія, що поводилася в Інглесайді, мов господиня. Тітонька Мері Марія, що запрошувала гостей, не попереджаючи про це, аж доки вони з'являлися у дверях. Через неї я стала чужою у власному домі. Тітонька Мері Марія, що переставляла меблі за час відсутності Ен. Не серця Ені. Мені здалося, що стіл тут потрібніший, аніж у бібліотеці. Тітонька Мері Марія по-дитячому спрагло цікава до всього із безсоромно відвертими запитаннями щодо найделікатніших сфер життя. Постійно заходить до моєї спальні, не постукавши. Постійно нюшить, чи ніде не чути диму. Постійно розрівнює подушки. Варто мені їх підбити. Постійно дорікає мені за розмови зі Сьюзен. Постійно пристікується до дітей. Ми мусимо невпинно стежити за їхньою поведінкою. Та нам це не завжди вдається. «Погана тітка Майя», – березно промовив Шерлі одного жахливого дня. Гілберт хотів був його покарати, але йому завадила Сьюзен – повставши на захист дитини усі свої скривджені величі. «Ми залякані», – мовила собі Енн. «Наше життя починає крутитися довкола думки, чи вдовольнить воно тітонько Марі Марію. Ми не визнаємо цього, але це правда. Ми згодні на все, аби тільки вона не втирала сліз із великодушним обличчям. Так не може тривати далі». Знинадська Ен пригадала слова пани Корнелії про те, що Мерія-Марія Блайт ніколи не мала жодного друга. Як це страшно! І щедро обдарована дружбою і друзями, Ен раптом відчула приплив співчуття до самотньої жінки, попереду в якої маячила хіба моторошна сіра старість, де ніхто не шукатиме в неї притулку і розради, надії та зцілення, затишку та любові. Звісно ж, вони могли бути терплячі до неї, адже то все лише поверхневі дрібниці, що не можуть утроїти глибинних джерел життя. У мене просто стався пекучий напад жалю до себе, думала Ен, виймаючи ріло з колиски і відчуваючи радісний трепет від дотику ніжної круглої щічки до свого обличчя. Тепер він минув, і я беззастережно в ньому каюся. Тепер зими вже не такі, як у давні добрі часи, правда, мамо, зажурено мовив Волтер. Увесь листопадовий сніг давно розтанув, і впродовж грудня Глен Святої Марії стояв похмурий і темний, поміж вод сірої затоки, на поверхні якої вітер крутив в баранці крижаного білого шумовиння. Було всього кілька сонячних днів, коли гавань іскрилася в золотавих обіймах пагорбів. Решта ж надходили і йшли в захмареній непривітності. Мешканці Інглсайдо марно сподівалися снігу щодо різдва. Та загалом святкові клопоти минали звичним тривом. Тож у домі витав дух таємниці, загадкові перешіптування і дивовижні пахощі. Напередодні різдва все було готове. Ялинка, що її Джем і Волтер принесли з видоланку, стояла в кутку вітальні. На вікнах і дверях висіли лапаті зелені вінки, прикрашені червоними стрічками. Поручями сходів зміїлися паростки туї. Полиці в коморі Сьюзен вигиналися від наїдків. А ввечері, коли всі примирилися з тьмяно-багнистим різдвом, хтось визирнув у вікно і побачив густий, пишний сніг. «Сніг! Сніг! Сніг!» – закричав Джем. «Мамо, це все-таки біле різдво!» Інглсайцькі дітлахи клалися спати щасливі. Вони любили, підгорнувши затишні ковдри, слухати, як десь у сніжно сірій ночі годе за меділь. Тим часом Ен і Сьюзен прикрашали різдвяну ялинку. «Самі, наче двоє дітей», – зневажливо думала тітонька Мері Марія. Вона не схвалила ані свічок на ялинці, а ну ж, як від них займеться будинок ані кольорових кульок. А ну ж, як дві нята надумають з'їсти їх. Проте ніхто на неї не зважав. Усі вже збагнули, що це єдина умова, за якою життя в домі з мері Марією Блайт ставало можливим. От і все, вигукнула Енн, почепивши велику срібну зірку на вершечок пишного деревця. О, Сюзен, яка ж вона красуня. Добре, що на Різдво ми всі можемо знов стати дітьми. Ні трохи цього не соромлячись. Я тішуся, що випав сніг, Та сподіваюся до ранку буря вщухне. Завтра цілий день сніжитиме, упевнено відказала тітонька Марія Марія. Про це свідчить моя бідолашна спина. Ен вийшла до передпокою, Відчинила вхідні двері І визирнула на двір. Світ зник запеленою білої хорделиці. Віконні шиби посиріли Від налиплого на них снігу. Сосна була, мов, велетенський білий привид. «Це й справді не вищує нічого доброго», – тожливо сказала Енн. «Погодою в нас поки що керує Бог пані Блейт, дорогенька, а не мері Марія Блайт», – озвалася Сьюзен із-за її спини. «Я сподіваюся, що нині, бодай, ніхто не надумає захворіти і викликати Гілберта», – мовила Енн, вертаючись до вітальні. Перш ніж зачинити двері, відганяючи штормову ніч, Сьюзен востаннє глипнула в темряву. «Тільки спробуй народити нині!» – грізно кимнула вона будинкові у верхньому глені, де дружина пана Джорджа Дрю чекала на своє четверте немовля. Та попри спину тітоньки мері Марії, буря невдовзі вщухла. І ранок забарвив чашу білосніжної зимової долини винним багрянцем досвітніх сонячних променів. Діти прокинулися рано, жваві і з ясними очима в перечутті веселого свята. Мамо, а Санта Клаус дістався до нас крізь бурю? Ні, він слабував і йому забракло сил, мовила тітонька Марія Марія, що була в доброму гуморі, як на свій звичний настрій, і спромоглася на всякий такий жарт. Санта Клаус щасливо дістався до Глена, урвала її Сюзан, перш ніж дитячі очі взялися і млою від сліз. Онде поснідаєте і побачите, що він зробив із вашою ялинкою. Після сніданку тато кудись зник, але ніхто не звернув на це уваги, бо всі розглядали ялинку. Прегарну ялинку в золотих і срібних кульках між свічок, що палахкотіли в усе ще темній кімнаті а по нею лежали пакунки – різнобарні, великі і маленькі, перев'язані яскравими стрічками. Аж тут з'явився Санта-Клаус. Розкішний Санта-Клаус у багряній шубі з білою габою, із довгою бородою і кометним великим черевом. Сюзен запхала три подушки в оксамитовий балахон, який Енн пошила для Гілберта. У першу мить Ширлі заверещав від жаху, проте не схотів, щоб його вивели геть із вітальні. Санта-Клаус роздав подарунки із жартіливим напучуванням кожному із дітей. І голос його лунав так дивовижно знайому, навіть із під маски, а на сам кінець борода йому зайнялася від свічки. На превелике похмуре вдоволення тітеньки мері Марії, яка згодом зітхнула. «О, Різдво тепер не таке, як за мого дитинства». Тітелька Марі Марія несхвально глипнула на подарунок, що надіслала для Ен із Парижа маленька Елізабет – невеличку бронзову копію Артеміди зі срібним луком. «Що це за потіпаха?» – неприязно поцікавилася вона. «Богиня Діана», – мовила Ен, обмінявшись усмішками з Гілбертом. «Язичниця! Ну, то інша річ. Та на твоєму місці, Енні, я забрала б її з перед дитячих очей». Я собі думаю, що такої чесноти, як скромність, уже не лишилися в цьому світі. Моя бабуся, додала тітонька Марі Марія, з чарівною непослідовністю, так характерною для більшості її висловлювань. Завжди носила три нижні спідниці, і влітку, і взимку. Тітонька Марі Марія зв'язала всім дітям напульсники з вовни бридкого фуксинового відтінку і такий самий светер для Ен. Гілберт одержав від неї Куцу – негарну криватку, а Сьюзен – червону фланелеву нижню спідницю. Навіть Сьюзен вважала червоні фланелеві нижні спідниці геть старомодними. Утім, вона чемно подякувала тітонці Мері Марії. «Ця річ годилася б хіба якийсь із бідних місіонерок», – думала Сьюзен. «Три нижні спідниці, треба ж таке?» «Я тішу себе сподіванням, що я гідна жінка. Проте і мені подобається та особа зі срібним луком». Одягу на ній, звісно, мало, та якби мені таку фігуру, може, і я не схотіла б її ховати. А тепер погляньмо, як там начинка для індички. хоча яка то начинка без цибулі. Того дня Інглесайт був повен щастя, простого, старого, доброго щастя, навіть попри в'їдливі шпильки тітеньки Марі Марії, яка, вочевидь, нудилася в товаристві щасливих людей. Мені тільки грудину, дякую. «Джеймсе, їж суп тихо, не сьорбай!» «Ні, Гілберте, ти не такий мастак розрізувати індичку, як був твій батько. Він умів кожному дати найкращий шматок. Дівчата старші хотіли б теж іноді мовити слово. Мене виховували згідно з настановою «Дітей має бути видно, але не чути». «Ні, дякую, Гілберте, салат – це не для мене. Я не їм сирого». «Так, Енні, я візьму трошечки пудингу». Ні, пироги з горіхами і чорносливом то геть не стравний харч. Горіхові пироги Сьюзен це поеме. Достатуй як яблучні пироги ліричні вірші, мов лікарплайд. Вділи мені по шматочку обидва, моя дівчинко. Невже тобі подобається Ені, що у твоєму віці тебе називають дівчинкою? Волтере, ти не доїв хліба з маслом. Скільки бідних дітей були б раді одержити цей шматок? «Джеймсе, висякайся врешті-решт і сиди тихо, мене дратує твоє шморгання!» І все ж, то було гарне і веселе різдво. Навіть тітонька Мері Марія після обіду відтанула, майже люб'язно сказавши, що вручені їй подарунки цілком непогані. І сиділа, зносячи присутність Миршавка зі страдницьким обличчям, що змушувало інших дещо соромитися своєї любові до цього кота. Здається, наші діти весело провели час, усміхнулася Ен, дивлячись на візерунок переплетеного гілля дерев у саду проти сутінкового неба та білих пагорбів, і на самих дітей, що розсипали крихти хліба на галявині для птахів. Вітер тихо виспівав у верховіті, жбурляючи долі пригорщі снігу і вищуючи на завтра віхоло. Проте Інгласайд мав свій погожий різдвяний день. Так, мабуть, кивнула тітонька Марі Марія. Принаймні, не вирищалися вдосталь. Що ж до того, скільки вони з'їли, ну, до дитинства не вернеться. І я надіюся, вам для них не забракне рецини. То була зима, яку Сьюзен назвали мінливою. Численні відлиги та приморозки прикрасили інглесайт частоколом химерних бурулюк. Діти годували сімох плакитних союк, які щодня прилітали в сад по гостиниць і дозволяли джемові брати їх на руки, хоч і сахалися будь-кого іншого. У січні і лютому Ен допізна сиділа над каталогами різноманітного насіння. Потім над гаваню, пагорбами і грядою дюн промчали молоді пересневі вітри. І зайці, як казала Сюзен, узялися розкладати великодні яйця. «Який порхливий місяць березень, правда, мамо?» – вигукнув Джем, що був братом усім вітрам. Звісно ж, родина воліла уникнути збурень, пов'язаних із тим, що Джем поранив руку об іржавий цвях. Кілька днів йому дошкуляв набряк. А тітонька Марія Марія переповела всі історії про зараження крові, що тільки спала їй нагадку. «Але цього слід чекати», – думала собі Ен, – «коли найстрашніша загроза минула» якщо ваш маленький син повсякчас тішить свою дослідницьку вдачу. А тоді настав він – квітень. Зі сміхом квітневих дощів, шепотами квітневих дощів, із неквапністю, стрімкістю, круговертю, ударами, танцями і плюскотінням квітневих дощів. «Мамо, погляньте, як гарно вмився світ!» Вигукнула ді одного з найперших ранків, коли сонце знову визирнуло із за хмар. Бліді весняні зорі спалахували над поленою туманів, болота заквітчалися бруньками вербових котиків, молоді пагони дерев утратили всю свою холодну стриманість і стали розімліло ніжні. Поява першої вільшанки була визначною подією. Видоланок і знову перетворився на місце нестримних забав. Адже приніс мамі букет перших пролісків, тяжко скривдивши тітоньку Марі Марію, яка вважала, що вони мусять дістатися їй. Сюзен прибирала на горищі. Ен, котре за цілу зиму не мала ні хвилинки вільної, огорталася радістю, наче пишними шатами, і просто таки жила в саду. Миршавкош тішився весні, невіжено крутячись, ніби дзига, по всіх інглесайдських стежках. «Ти більше дбаєш про сад, Енні, аніж про власного чоловіка», – дорікнула тітонька марія Марія. «Мій сад так любить мене», – замріюно мовила Енн. А тоді, збагнувши, як можна витлумачити її слова, зайшлася безтурботним сміхом. «Дивне ти, кажеш, Енні. Звісно, я розумію, що ти не хотіла сказати, будь-сім Гілберт тебе не любить. Але що, якби це почув хтось чужий?» «Дорога тітонька Марі марія Марія», – весело відказала Енн. Я, бігма, не можу відповідати за те, що кажу о ці порі року. Навесні я завжди трохи безумна, усі це знають. Але це таке дивовижне безумство. Ви бачили той невагомий туман, понад дюнами, наче танок невидимих чарівниць. А наші жовті нарциси? У нас в Інглсайді ще не було таких нарцисів, як цього року. Я не люблю нарцисів, надто вони захвалі, перхнула тітонька мері Марія, кутаючись у шаль щоби сховати спину від протягів. «А чи знаєте ви, пані блайдорогенька, дорогенька?» – зловісно промовила Сьюзен. «Що сталося з новими ірисами, які ви хотіли посадити в тінистому закутку саду?» «Вона посадила їх нині, коли ви пішли на заднім подвір'ї, там, де найбільше сонця». «Ох, Сьюзен, і ми не можемо пересадити їх, бо вона ж так образиться». «Ви тільки зваліть мені, пані блайдорогенька, дорогенька, і я…» «Ні-ні, Сьюзен». Лишімо їх поки що там Згадайте, як вона плакала, коли я натякнула їй Що та волгова не слід було підрізувати до цвітіння Але, пані Блайд, дорогенька Ганити наші нарциси Знані на всю околицю Цілком справедливо знані Сюзен Не зважайте на тітеньку Марі Марію Коли не хочете, щоб з вас і далі всі кипкували Погляньте, на цій клумбі все ж зійшли на Сторції. Це так цікаво коли ти вже і не сподіваєшся діждати паростків, і раптом бачиш, як вони пробиваються з-під землі. Я хочу облаштувати маленький Розарій у південно-західному кутку. О, мене трепет охоплює від самого слова «Розарій». Ви колись бачили таку блакитну-блакит неба, Сьюзен? А якщо ви слухати пильно, можна почути, як усі стремочки вгленьні жебунять, зливаючись у веселій балачці». «Сьогодні я хотіла би провести ніч у видоланку з подушкою з диких фіалок під головою. «Вам було б там дуже вогко, терпляче відповіла С'юзен. «Навесні пані Плайт завжди ставала така. Це менеться». «С'юзен!» – змовницьки прошепотіла Енн. «Я хочу наступного тижня відсвяткувати день народження». «Чом би і ні?» – відказала С'юзен. «Звісно, у сім'ї немає нікого, хто народився б наприкінці травня». «Та чи варто на це зважати, коли пані Блайд хоче відсадкувати день народження?» «День народження тітоньки Марі Марії Марії», – вела Далі Енн, сповнена рішучості не відступати перед лицем небезпеки. Гілберт каже, що наступного тижня їй виповниться 55 років. І я подумала, що… «Пані Блайд дорогенька, невже ви справді хочете відсадкувати день народження цієї?» «Полічіть до ста, прошу вас, мила Сьюзен, полічіть до ста. Вона так зрадіє». Подумайте, яка сумне в неї життя. Вона сама в цьому винна. Можливо, але, Сьюзен, я хочу зробити це для неї. Пані Блайд, дорогенька, погрозливо мовила Сьюзен, Ви завжди були такі ласкаві, що давали мені відпустку щоразу, коли я потребувала. Отож, я відчуваю, що мушу перепочити наступного тижня. Я попрошу свою небогу Гледіс приїхати і допомогти вам. І тоді про мене, Мері Марія Блайд. Може собі святкувати хоч дюжину днів народження. Якщо ви, Сьюзен, так не хочете брати участь у цьому задумі, я, звісно, відмовлюся від нього», – поволі проказала Енн. «Пані Блай, дорогенька, ця жінка сіла вам на карк і хоче залишитися тут назавжди. Вона геть вимучила вас, тримає пана лікаря під закаблуком і зводить ні на що життя дітей. Про себе я і не кажу, бо зрештою хто я така?» Вона сварила, бурчала, шпигала і ображалася. А ви тепер хочете святкувати її день народження? Що ж, коли так? Ми закасаємо рукави і зробимо все якнайкраще. С'юзен, ви диво!» Почалося обговорення деталей плану. С'юзен, погодившись відсвяткувати день народження, воліла задля честі Інгосайду підготувати все бездоганно, щоб навіть мері Марія Блайт не мала дошкульних зауважень. «Напевне, Сьюзен, ми влаштуємо ранкове прийняття. Тоді гості підуть удень, І ми з лікарем встигнемо ще на концерт у Лобриджі. Ми збережемо все в таємниці, щоб то була для неї несподіванка. Вона нічого не знатиме аж до останньої миті. Я запрошу всіх тих, із ким вона приятелює тут, у Глені». «І хто ж то міг би бути, пані Блай, дорогенька? «Ну, тих, кого вона принаймні зносить. А ще її кузину з Лобриджа». Адалукері Керрі і декого із Шарлотауна. У нас буде великий фруктовий торт із п'ятдесятьма-п'ятьма свічками, який, звісно, пектему я. Але ж ви знаєте, Сьюзен, що ваші фруктові торти найкращі на всьому острові. Я знаю, що у ваших руках, пані Блайт, дорогенька, я тану як віск. Минув тиждень сповнений загадкових клопотів. Весь інглесайт був перейнятий таємницею. Кожен дав урочисту обіцянку ні словом не прохопитися тітанці Мері Марії про свято. Проте Енн і Сьюзен забули, що у світі існують чутки. Увечері, напередодні прийняття, тітонька Мері Марія повернулася додому після візиту в Глені і застала їх, утомлених, на сутінковій терасі, де вони сиділи без світла. «Усе в темряві, Енні! Дивно, як-то люди люблять сидіти потемки! Мене темрява завжди гнітить!» Це не темрява, це сутінки Світло і темрява поєдналися в любовному союзі І прекрасний плід його, мовила Ен, радше сама собі, аніж комусь іншому Надіюся, хоч ти сама розумієш, що кажеш Ені То що, у вас завтра гості? Ен випросталася в кріслі Сюзен, котра вже сиділа дуже прямо, не могла б випроститися сильніше Але... але... тітонько Завжди я мушу про все дізнаватися від чужих. Мовила тітонька марія Марія радше скрушно, аніж сердито. Ми... ми хотіли, щоб то було несподіванка. Не розумію, Енні, для чого вам кликати гостей у ці порі року, коли погода така непевна? Ен зітхнула з полегкістю. Вочевидь, тітонька Мері Марія знала хіба те, що прийдуть гості. Але не те, як це стосується її самої. Я... Я хотіла зібрати гостей, доки відцвітуть весняні квіти, тітонько. Я вберу свою гранатову та втяну сукню. Певно, Енні, якби я не почула цієї звістки в селі, твої милі друзі заскочили б мене в бавовняному халаті. О, ні, тітонько. Звісно, ми попередили б вас завчасно. Ну, якщо моя порада щось важить для тебе, Енні, а часом, я певна, що не важить, то ліпше тобі надалі не бути аж такою потайною. До речі, «Коли ти не знаєш, подайкоють, ніби то Джеймс жбурнув камінь у вікно методистської церкви». «То не він», – спокійно відповіла Енн. «Він сказав, що не робив цього». «Чи певна ти Енні, що він не бреше?» «Так», – цілком незворушно мовила Енні. Джейм ані разу в житті не сказав мені неправди. «Ну, я подумала тобі слід знати, що кажуть люди». І тітонька марія Марія виплавла геть у своїй звичній штимній манері – Навмисне, зневажливо обминаючи Миршавка, який лежав на спині в надії, що хтось полоскочив йому черевце. Ен і Сьюзен глибоко зітхнули. «Сьюзен, я, мабуть, ляжу спати. Надіюся, завтра не буде дощу. Мене тривожить ота темна хмара над гаваню». «Буде сонячно, пані Плай, дорогенька, запевнила Сьюзен. «Так сказано в календарі». У Сьюзен був календар із прогнозами погоди на рік, які збувалися достатньо часто – щоб забезпечити йому надійну репутацію. Не замикайте бічних дверей, Сьюзен. Лікар пізно повернеться з міста. Він зголосився купити троянди. 55 п'ять золотавих троянд. Бо дітонька Марія Марія сказала була, що любить лише ці квіти. Півгодини по тому Сьюзен, читаючи на ніч розділ із Біблії, натрапила на вірш, «Здержуй ногу свою від дому свого товариша, щоб тобою він не переситився» і не зненавидів тебе. Навіть у ті часи, подумала Сьюзен, заклавши сторінку гілочкою полина. Ен і Сьюзен прокинулися рано, щоб завершити останні приготування. Перш ніж тітонька Мері Марія спуститься на сніданок. Ен завжди любила вставати рано. У ті таємничі пересвітанкові півгодини, коли світ належить феям і стародавнім богам. Любила вона і дивитися на бліде рожево, золотаве вранішнє небо – за церковним шпилем. На півпрозоре сяйво перших променів над дюнами. На перші боскові спіралі диму, що зміїлися із гленських коменів. День, як на замовленні,